بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد ان شاء الله لا تكبشانا بعض يا Uh, tutakumshana kuhusiana na husnul khuluq yani tabia nzuri au tabia njema na muislamu kusifika na sifa ambazo kwamba zinastaiiki uh, muislamu kusifa, kusifika, kusifika nayo na kukaa mbali na kujiepusha na sifa zote ambazo muislamu inatakikana awe ni mwenye kukaa nayo mbali uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. عليه الصلاه والسلام katika hadithi nyingi amezungumzia kuhusu husnul khuluq. Na akasema عليه الصلاه والسلام inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyama akhlaqan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم احسنكم اخلاقا النبي akasema mtume عليه الصلاه والسلام ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن من خلق حسننا احاديثي nyingi katika babu hii hadithi ya kwanza inasema yakua inna min Yani yule ambaye atakuwa ni mwenye kupendwa sana na Mtume عليه الصلاه والسلام wa aqrabukum minni na atakuwa karibu sana na Mtume عليه الصلاه والسلام anasema wa aqrabukum minni majlisan yani atakuwa karibu na Mtume عليه الصلاه والسلام siku ya kiyama yaumul qiyama ahasin ahsinakum akhlaqan yule ambaye kwamba yu kwa amba ni mwenye kusifika na sifa, aa, mwenye kusifika na tabia nzuri, tabia njema. Huyo ndio atakuwa karibu na Mtume alaihi الصلاه والسلام. Hi hii ni kuonyesha ya kuwa namna uislamu imeipatia hadhi. Namna uislamu una umetilia mkazo katika upande wa mtu kukua na tabia njema na kukaa mbali na tabia zisioridhisha na akasema mtume alayhi salatu wassalam ina min khiyarikum yani katika wale katika wale wabu, kabisa katika wanadamu bah, ahsanakum akhlaqan yule ambaye kwamba amesifika na tabia nzuri kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi, atqakum hakika katimtumbora zaidi katika nyinyi ni yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na la katika mtu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuwa na tabia njema pia ni kukuwa na tabia nzuri Unatendea kila mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ulivuamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kama tutakavyoona namna Mtume Alaihi Salatu والسلام alivyokuwa akiwa anatengamana na watu Anasema ya kuwa pia Mtume عليه الصلاه ma min shay'in afkalu fi mizani al yauma yawm min khuluqin hasan Hakuna kitu ambacho kitakuwa ni mzito zaidi katika mizani ya muumini yani maana ni kuwa amali zinapopimwa na zinapowekwa kwa mizani na hii ni katika aqida ya al-sunna wal-jamaa ni kuwa kila mwanadamu amali yake itakuwa ni yenye kupimwa nitakuwa ni yenye kuwekwa kwenye mizani kwa hivyo kitu ambacho kitakuwa ni mzito zaidi aa, katika hii mizani yaumul qiyama anasema hakuna kitu ambacho kitakuwa ni mzito zaidi na kitakuwa na thamani zaidi kuliko min khuluqin hasanin kuliko kuwa mtu kuwa na tabia mzuri na akasema mtume alaihi salatu wassalam inal mu'mina hakika mumini la kubihusni bihusni darajat darajata saim al-qa'im yakua mtume alaihi salatu wassalam ameeleza yakua mtu atakuwa ni mwenye kufika kat mumini anaweza fika katika daraja ya kuwa kama vile mtu ambaye kwamba ame yani as-saim al yani mtu ambaye anafunga mchana na usiku anasimama na huyo ambaye amesifika na sifa huyu ambaye amesifika na <coughs> tabia njema amesifika na tabia nzuri basi anaweza fikia kwa huyu ambaye kwamba anajitahidi mchana yuwafunga na usiku yasimama salatu salatu leil huyu haja simama lakini kwa sababu ya husnul khuluq kwa sababu ya tabia njema basi anaweza mfikia huyu mwingine kwa ajir ambaye kwamba anafunga mchana na anasimama usiku na pia akasema mtume alayhi salatu wassalam albirru husnul khuluq wema ni husnul khuluq wema alivoeleza alipoulizwa albirr akasakaeleza albirru ma huwa akasema albirru husnul khuluq ni tabia njema namnajiwa kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala laysal birran tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaaika wal kitab ila al-ayat al aya ambaye Mwezingu ameeleza albirr ni kitu gani. na akataja arkanul iman kisha akataja arkanul islam mambo mengi ametajja katika hiyo aya lakini hapa Mtume Alihi salatu wassalam amekusanya neno la na akasema albiru husnul khuluq akasema wema, uh, wema, uh, ina, wema ni mtu kuwa na tabia njema ila hii ni katika hizi ni katika baadhi ya uh, ni katika baadhi tu ya hadith ambazo kwamba zinaashiria Uh, husnul khuluq ni kitu gani? Ama fadhila inaopatikana katika mtu ambaye kwamba anatengamana na watu na husnul khuluq yani tabia njema. Na pia katika Mtume عليه الصلاه والسلام Allah Subhanahu wa ta'ala amemsifu akieleza ya kuwa wa innaka la'ala khuluqin adhim Yani Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na tabia njema na a, Aisha radhiyallahu anha akaulizwa Aisha aliulizwa kuhusu khuluq an sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ali kuhusuiana na tabia ya mtume alayhi salatu wassalam tabia yake ilikuwa vipi Aisha radhiyallahu anha akataja maneno ambaye kwamba ni mafupi lakini itabidi uh, yani uh, ni mafupi ukiangalia lakini ni maneno ambaye kwamba yamekusanya akasema neno, neno hili neno hili akasema kana kuhul qur'an akasema kuwa tabia yake mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni qur'ani tabia yake mtume alayhi salatu wassalam ukitaka kumjua mtume alayhi salatu wassalam tabia yake ilikuwa vipi rudi kwenye Qur'ani uangalie alimamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala akiyafafanua zaidi maneno ya Aisha radhiyallahu anha anasema ya kuwa. kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam alijilazimisha alzama nafsehu anna awamirillahi subhanahu wa ta'ala imam ibn kathir anasema kuwa. Mtume um, عليه الصلاه والسلام alijilazimisha na akawa ni mwenye kufata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na anajiweka mbali na makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka ile hali ya kuwa yeye anakaa mbali na uh, yale makatazo na kujikakamua na, kuji na kushikamana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikawa hiyo ndio tabia yake na hiyo ndio Qurani Wakana kana khuluquhu alquran. Idhan, uh, a al-Imam Abdullah ibn Mubarak alipozungumzia kuhusu al-husnul khuluqi ma'an-nas, anasema ya kuwa uh, yani anajaribu kueleza husnul khuluq ni kitu gani? Yani kuwa na tabia njema ni kitu gani? Kwa sababu ni wada ambaye kwamba ukiangalia ni kalima ambaye kwamba ni pana, lakini uh, kila moja anajaribu kuieleza katika kadiri anavyoweza Alimam imam Abdullah ibn Mubarak akaulizwa kuhusiana na husnul khuluq na watu yani mtu atakuwa vipi na tabia njema pamoja na watu akasema kuwa. huwa talaqatul wajh yani ni mtu kukua na bashasha wakati unapokutana na watu unatabasamu, unakutana na watu kwa sura mzuri, unazungumza na watu katika yani uh, unazungumza na watu vizuri wakulu lin husna kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala wazungumzisheni watu waambieni watu katika maneno mazuri wakulu lin husna idhan akasema yakua talaqatul wajh wa badhlul ma'ruf na kuwatendea watu yani kuwa Uh, badhlu almaruf ni kuto yani kuwatendea watu wema yani kama mfano unaweza wapatia kitu unawapatia kama ni kuwazungumzisha vizuri unaweza unawazungumzisha vizuri na wakafful adha na unawa pia kuwalinda watu na udhi uh, yote yani manake uwaudhi na chochote ambacho kwamba una una unashuku una ya kuwa labda inaweza muudhi fulani Inaweza muudhi mtu fulani uwe ni mwenye kujiepusha na jambo kama hilo kwa hivyo wewe unakutana na watu kwa sura nzuri na unawapatia kadiri unavyoweza na pia maudhia unajaribu una, una kulinda na maudhia kwa hivyo hii ndiyo husnul khuluq ma'an Abdullah ibn Mubarak anasema Alimam al Ibn Ahmad bin Hanbal alipoulizwa na Ahmad bin Ishaq bin Mansur alimuuliza niakuwa anasema Ahmad ibn Ahmad ibn Ishaq ibn Mansur anasema qala sami'tu abi yaqulu li Ahmad ibn Hanbal anasema nilimsikia babangu akimuuliza Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal munamjua ah kam ni katika a'immatul arba'a katika min a'immat ahli sunnah wal jama'ah anasema yakuwa aliulizwa ma husnul khuluq au aliulizwa husnul khuluq ninini tabia njema ni kitu gani akasema ya kuwa huwa antatahammala ma yakunu minan nas yani uwe antatahammala ma yakunu minan nas uwe ni mwenye kuwa na tahammul Yaani uwe ni muvim, uwe unavumilia muv, uh, una, unavumilia yale ambaye kwamba watu wanakuwa ni wenye kutendea uenda kwa na watu wengine labda tabia zao inakuwa kidogo ni mzito labda unashikuvumilia uh, uh, kwao uh, kuvumilia inakuwa yani inahitaji mtu awe na uvumilivu lakini uh, alimamu Ahmad bin Hanbal anasema antatahammala ma yakunu minan nas uwe na subra na uwe na uwe ni mwenye kuvumilia yale mambo ambayo kwamba yanatoka yanatokamana na watu yani labda watu wanakuwa ni wenye kukudhi au labda mtu anakuwa ni mwenye kukuzungumzisha vibaya yote haya ina, unakuwa ni mwenye kusubiri na pia uh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipo eleza kuhusu husnul khuluq na akawa anaeleza al khuluqul adhim ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliposema mkeume alayhi salatu wassalam wa innakal ala khuluqin adhim Sheikh alislam anasema yakua wa amma al khuluqul adhim alladhi wasafa الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا انا نسمي يakuwa huwa dinul jami yani hi sifa ambayo mwezingo alisema wa innakal ala khuluqin azim yani mtume ali salatu wassalam msifika na tabia njema basi hii tabia njema anasema huwa dinul jami yaani dini amba dini yote kwa ujumla ambaye inakusanya maamr Allahu bihi mutlaqa yale yote ambaye Allah Subhanahu wa ta'ala ameamrisha manake akiwa atafata yale maamrisho na lazima pia awe amekaa mbali na yale makatazo kama vile tulivyoeleza katika maneno ya Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala na maneno haya ya ahlu ilm ndiyo yanatufafanulia zaidi kuelewa kauluhu taala wa innaka laala khuluqin azim na kaulu Aisha Allahu anha kana khuluquhu alquran aliposema kana khuluquhu alquran inamaanisha nini ndiyo maana tunajaribu kufatilia, kupitia katika maneno ya ahlu ilm ya wale walio tutangulia katika mambo ya ilm ili tujue ya kuwa wanamaanisha nini na al-Imam Ibnul al Qayyim rahimahullah ta'ala anasema ad-din kulluhu khuluqun yani dini yote ukitaka kujua uislamu Dini yote kwa ujumla anasema dini yote ni tabia yani kupitia katika akaid yani mtu kukuwa na aqida nzuri mtu kukuwa anatekeleza zile ibada za Allah Subhanahu wa Taala zote hizi zina kuonyesha ya kuwa kuonesha zote hizi zinaonesha kukua mtu ako tabia yake ni nzuri na ndi akasema ya kuwa adinu kulluhu khuluq dini yote ni tabia nzuri famanzada famanzada alikifil khulu zada alaika fiddin. Anasema sema ambaye kwamba atakuzidi katika tabia njema katika tabia nzuri basi jua huyu amekuzidi katika dini idhan uh, maneno haya yote inatuonyesha ya kuwa Muislamu anatakikana awe na tabia njema. Na bali Mtume عليه الصلاة والسلام alieleza katika hadithi na akasema ittaqillaha haithu makunt muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Kisha akasema ittaqillaha haithu makunt wa atbi'is sayiata alhasanata tamhuha na mtu kila madama wewe ni mwanadamu ni lazima utakuwa ni mwenye kukosea lakini unapokosea basi usijisahau na ukawacha kufanya tauba lakini rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ulete tauba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa atbi'i as al-hasana yani wakati mtu anapotenda uh, jambo ambalo kwamba halimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala jambo la makosa basi alifatilize na jambo ambalo kwamba uh, ibada ambazo kwamba ni ama mambo ambayo kwamba ni mazuri waatbi'i sayyata alhasana na uifatilize na wema kisha Allah mtume mtume عليه salatu wa salama anasema tamhuha basi kwa sababu ya wewe kufatiliza yale mambo mazuri yale mabaya itakuwa ni sababu unapofatiliza uh, na mambo mazuri basi yale mabaya yatakuwa ni yenye kufutwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema wa khaliqun nas bi hasanin na katika hii hadithi ambayo kwamba ni fupi unaiona hivi lakini pamoja na kuwa hadithi imekusanya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala haqullah wa haqu alibad haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa ni umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala an ta'bud Allah wala tushrika bihi shay'an yaani hiyo ndiyo taqwa allah yani ku, kufanya yale maamrisho ya allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na yale makatazo yake allah subhanahu wa ta'ala hii ni haki ya allah subhanahu wa ta'ala kwako na pia waja wa allah subhanahu wa ta'ala wana haki juu yako Ndiyo mtume alayhi salatu wassalam akasema wa khaliqun nasa bi hasanin Utengamane na watu uiishi na watu na uwe unkuwe pamoja na watu nini kwa tabia njema kwa tabia mzuri wa nasa bi khuluqin alimamu ibn rajab rahimahullahu taala alipotafsiri hadithi akasema hadha min khisal taqwa yani mtu kushika kutenga, kutengamana na watu kuishi na watu kwa tabia mzuri ni min khisal taqwa ni moja katika katika yani taqwa wala tatimu taqwa illa bihi na takwa haiwezi timia ispokuwa, muisla, ispokuwa mtu awe ni mwenye kutangamana na watu awe ni mwenye kuishi na watu kwa tabia mzuri anasema wa inna ma afradahu dhikri na kwa nini mtume alayhi salatu wassalam awe ni mwenye kutaja akasema baada ya kusema itaqilla akishaeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya akasema aka mtu awe ni mwenye kuishi na watu kwa tabia mzuri. anasema wa inna ma afradahu lilhajati ila bayanihi Li, uh, kwa sababu hii ilihitaji inahitajika kubainishwa kwa sababu gani fa inna kathiran minan nasi kwa, kwa sababu watu wengi wanadhania ya kuwa, yadhunnu anna takwa hiya alqiyam bihaqi alqiyam allahi duna huquqi ibadihi kwa sababu watu wengi wanadhania ya kuwa akishatekeleza haki ya allah subhanahu wa ta'ala labda labda yeyo sali labda nafunga na kadha wakadha ibada zote najaribu kuzileta basi anadhani ya kuwa amemaliza haki hivo uh, ndio atakuwa amemaliza taqwa na akaghafilika na haki ya wanadamu ndio anasema alimamu ibn rajab rahimahullahu taala fanassa lahu fanassa fanassa lahu ala uh, al-amri biihsan al-ushrati lin-nas akaeleza ya kuwa mtume عليه الصلاه والسلام akaeleza ya kuwa wa khaliqin hasan Yaani ili mwanadamu mu ajue kuna haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuna haki ya mwanadamu. kisha akasema fa innahu kana qad ba'athahu la fa innahu ila al-Yaman. anakusudia yakwa alipomtuma Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu kule Yemen akamwambia ya kuwa lahu wa mufahi wa wa qadhihan, alipomueleza ya kuwa hii ni uh, uh, ya kuwa Muadh alitumwa na Mtume عليه الصلاه والسلام kwenda uh, kueleza watu kufundisha watu na kuwa kadhi wa wamankana wa kadhalika fa innahu yachtaj, Na hadithi hii ilikuwa ni ya Muadh radiyallahu an yani hadithi ya kuwa alipo eleza mtume alayes ittaqilla haithu ma kuntu atbi'i as-siyata wa nasa hasanin ana fa innahu, mtu ambaye kwamba ako katika hali kama hii mtu ambaye anafundisha watu mtu ambaye labda ni, ni ako na labda sharaf katika watu yani mtu ambaye labda anahudumia watu anahitaji kuwa na mambo haya awe na sabr na awe na awe ni mwenye kutengamana na watu kwa tabia mzuri. أقسم يكوفا انه يحتاج الى الى مخالقه الناس بخلق حسن مما لا يحتاج اليه غيره ممن لا حاجه للناس إليهم ولا يخالطهم kwa sababu uko na watu ambao kwamba labda mara nyingi ye ako mbali na watu lakini kona mtu ambaye kwamba kila wakati uko na watu anamzungumzisha huyu anamzungumzisha yule anajaribu kwa hivyo mtu kama huyo anahitaji zaidi ya kuwa awe ni mwenye kutangamana na watu vizuri na katika mambo ambaye kwamba ni muhimu pia uh, a wameeleza ya kuwa kona baadhi ya kwa sababu sifa uh, hizi husnul khuluq yani ziko ni nyingi sana lakini kuna zile ambazo kwamba ni asasi na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kauluhu ta'ala inna Allah ya'muru bil'adli walihsan inna Allah ya'muru bil'adli walihsan aya imekusanya mambo ambayo kwamba ni muhimu katika uh, muislamu kweli amuru biladil Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha uadilifu al-adl uh, uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala na al Yaani uh, niaam kazealikana Allah yamuru biladli walihsan na ihsan pia ni'am yani mtu awe ni kufanya uadilifu katika hali yote awe ni kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa taala awe ni kufanya itqan ibada ya Allah subhanahu wa alihsan kwa sababu maana ni itqan ni kuifanya vizuri ibada al-faraid awe ni kutekeleza ibada zote vizuri na kisha akasema inna Allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaa'i dhil qurba wa 'anil fahsha'i wal munkar na pia Allah subhanahu wa ta'ala ameamrishia mtu awe ni uh, mtu awe ni mwenye kufanyia watu wake wa karibu wale watu wake wa karibu ihsan na yani wale watu ambayo kwamba ambao wako karibu pia anawafanyia ihsan anaishi nao vizuri wa 'anil fahsha'i wal munkar na hii hio itakuja baadaye katika wa yanha anil fahsahi wal munkar lakini a katika mambo ambaye hadithi moja ambaye Abu Sa'id al Khudhri radhiyallahu anhu anatueleza yakuwa mtume alayhi salatu wassalam anna unasab min al ansar qanawat katka ansar wal mu'aliza mtume alayhi salatu wassalam saalu rasul walimuomba mtume aleyhi salatu wasalam na akawapatia yale ambayo walikuwa na... kisha wakamuomba thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum Hatta nafidha ma inda yani wana... kila akiwapatia bado kuna wale ambao wanakuja kwa mpaka yale ambayo alikuwa nayo ya Aisha kisha akawambia. ma yakunu min indi min khairin falan addakhirahu ankum chochote ambaye kwamba yaheri nitakuwa nayo basi siwezi wazuia bali siwezi jiwekea akiba na nikawa ni mwenye nyima lakini akawaeleza mambo ambaye kwamba ni muhimu akawaambia ya kuwa waman yasta'fif yu'iffahu yani mtu ambaye kwamba atakuwa na kanaa atakuwa na yani kile kidogo ambaye kwamba atakuwa naye atakuwa ni mwenye kutoshe, kutosheka atakuwa ni mwenye kutoshweka yani uh, ha hawi ni mwenye kuomba yani yu'iffahu huyo mtu Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumjalia al -afaf akamwambia wamaniyastaghni yugnihi yugnihi Allah na yoyote ambaye kwamba atakuwa ni monye yani atakuwa na nafs yani atakuwa ni ake, awe ni mwenye kujitosheleza akiona chochote ambacho amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo atakuwa anaonekana ye ni tajiri na sio tajiri lakini kwa sababu yeye ametosheka na yale ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemjalia kisha akasema waman yatasabar yusabbiruhullah Yoyote ambaye kwamba atajifundisha khuluqus sabr na atakuwa ni mwenye kufanya bidii katika yani mwenye kujisubirisha basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumjalia na khuluqu as-sabr atamjalia na sifa ya kusubiri waman wama utiya ahadun ata'an khairan wa aws'a min sabri. akasema yakuwa na mwanadamu hajajaliwa katika tabia ambaye ni mzuri zaidi mwanadamu akijaliwa kuwa anasema mtume alayhi salatu wasalam wama uatiya ahadun. yani mtu hajajaliwa kitu bora ambaye yani katika tabia bora kuliko hii ataan an khairan wa ausa mina sabr ambaye ni bora na kuliko sabr kwa sababu Uh, na kupitia katika hii na uh, aya zingine alimami ibnul qayyim rahimahullahu taala ametaja arkanu tukimalizia katika hizi ametaja arkanu sabr yani nguzo za kusubi, nguzo za sabr uh, yani hapa imam ibnul qayyim rahimahullahu anataja katika sifa nne ambazo kwamba ndio sifa anasema sifa zote ambazo kwamba ni njema sifa tabia yote njema inarudi katika hizi tabia nne na pia akataja tabia nne ambazo kwamba pia hizi tabia nne zo, sifa zote ambazo kwamba ni mbaya zinaingia chini ama hizi ndio zinakuwa sababu katika na tutataja hizi sifa nne hizi nne za a uh, husnul khuluq yani za tabian ya na hizi zingine alafu kisha tuwe ni wenye kumaliza anasema yakua ibn al-qayyim rahimahullah anasema wa husnul khuluqi yaqumu ala arbaati arkanin la yatasawwar qiyam saqihi illa alayha anasema yakua haiwezekani husnul khuluq ipatikane ispokuwa uh, kupitia katika nguzo hizi inne. yani hizi iki, zikipatikana basi zimepatikana imepatikana husnul khuluq imepatikana tabia njema ya kwanza kabisa akasema ni asabr yani mtu kuwa na sabr kwa sababu sabr inafanya huyu mtu awe mu, awe ni kuvumilia kila kitu ambaye itampata, na awe ni mfano labda hawe anajizuia hasira na labda kaffu na kuutoudzi wengine na inampatia pia mtu awe na alhilm walanat warifq wadamu wa attish walajala yani mtu awe ana haraka kufanya kitu awe anakuwa ni mwenye kuvumilia awe ni mtaratibu mpaka akienda akitaka kufanya kitu anafanya kwa makini kisha akasema ya pili ya kwanza ni hiyo asabr kisha akasema alifah na alifah inakusanya pia mambo ya mtu kujiepusha na tabia ijtinabu radha ili walqabaih min alqawli walfi'li mtu anakuwa na mwenye kujiepusha na tabia mtu akijaliwa ifa yani eh, hii ya, mtu inasababisha ya kuwa mtu anakuwa ni mwenye kujiepusha na tabia zote mbaya sawa iwe ni ya maneno yani maneno yote machafu au tabia yote ambaye kwamba ni ya vitendo yani vichafu kila kitu ambacho kwamba kila kitu ambaye ni chafu basi atakuwa ni mwenye ni kujiweka mbali akijaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala al-iffa kwa sababu Mtume عليه الصلاه والسلام alisema wa yasta'fif yu'iffahu Allah na kisha akasema uh, Ibnul Qayyim rahimahu ian hiyo ni pili ya tatu akasema ashajaa. mtu kuwa ni shujaa Yani mtu si uh, yani u, u, shujaa akasema ni izzatu nafs mtu awe ni mwenye kutukuza nafsi yake na awe ni itharu maali akhlaki akhlaqi washiam anakuwa ni mwenye kujichagulia sifa nzuri na asiwe ni mwonye kuchagua na mwenye kwenda ku, katika sifa duni ambazo kwamba hazistahiki muislamu kukua na sifa kama hiyo na kisha atasema wa alal badhli wa, ala wa nada aladhi al huwa shaja'atun nafs wa quwwa wa quwwataha ala ikhraji Almahbubi wa mufarakati yani inakuwa inamsaidia mtu hata mfano labda mtu anakuwa ni mwenye kutoa mali ni mwenye anaweza toa roho yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yani ikiwa imebidi katika hali kama hizi kwa hivyo huyu uh, na haimanishi kila wakati shajaa ni kuwa ni mtu kupigana ama kushinda kupitia kwa nguvu la kwa sababu Mtume عليه الصلاه والسلام anasema laysa shadidu bisur'ah inma shadidu ladhi yamliku nafsuhu 'inda alghadab Mtume salatu الصلاه والسلام anasema kuwa shajaa na nguvu si kila wakati ni mtu labda anaweza muangusha mtu katika miereka ama labda katika kitu kama mfano ile mchezo labda kama za kuangushana ama mtu kuangusha mtu mwingine yani katika anaoneshaakuwa ya yeye ana nguvu zaidi la anasema kuwa inna mashadidul ladhi yamliku nafsahu inda ghadab lakini yule mtu mwenye nguvu ni yule ambaye kwamba anaweza miliki nafsi yake wakati ambaye kwamba ako na hasira kwa hivyo mtu kumiliki nafsi yake na kukontrol nafsi yake wakati ambaye kwamba ana aa, ana hasira basi hu, hiyo ndiyo shajaa, hiyo ndiyo nguvu na hiyo ndiyo ushujaa. lakini sio kila kitu mtu kitu kidogo kwa sababu unaona kuwa una nguvu ukampiga huyu ukamdhulumu huyu ukamuumiza huyu ukadhania kuwa hiyo ndiyo ushujaa. naam kisha akasema ya al-ajr nyingine ni uadilifu na hiyo ndiyo tulianza na kauluhu taala inna allaha yamuru bil adil ufanye uadilifu kwa kila kitu kila mmoja umfanyee uadilifu yani kila kitu uiiweke sehemu ambaye kwamba inastahiki hiyo ndio uadilifu na ukampa kullu uh, kullu ahadi kulu wahidin hakahu. yani kila mmoja ukampatia haki yake anayostahili kwa hivyo hiyo bila kumdhulumu yoyote. Kwa hivyo hiyo ndiyo masala ya wadilifu. Kwa hivyo amesema ya kuwa husnul huluk inazunguka katika mambo manne ambaye ni asabru wal washaja'a wal radil. Kisha katika maneno ni mengi lakini tunafanya ikhtisar. Akaeleza pia ya sifat ambazo kwamba akasema wa mansha jamiu uh, jamiu al akhlaq al ala arbaati arkan akasema pia hizi uh, sifa zote yani zile sifa mbaya mbaya zote huwa zinatokamana na mambo manne na akasema ya kwanza ni aljahlu kwanza ni ujinga Una, uh, Mtu akiwa na yani uh, aljahl ni viddu alim na pia wakati mwingine inaweza kuwa mtu ambaye kwamba hana tasaruf mzuri yani uh, tasarufat zote inakuwa Uh, haina uh, inakosekana yani ile husnul tasarruf anasema wayuradu uh, yurihi husnu fi suratil qabih na wal qabih fi suratil hasan wal kamal naqsan yani hii jahal inamwonyesha kuwa kila kitu ambacho ni kizuri yeye anaiona kuwa kwa hii ah hii haina maana lakini ile mambo ambayo kwamba hayana maana ndio anaona kuwa yanamana na hiyo ndio aljahl isha akasema ya pili ni dhulm wayanha anil fahshaa wal munkar kama tulivosema katika ile aya sasa shekha anasema wa dhulm na dhulm ni na dhulma inamwonyesha kuwa ataweka kitu yote ambaye kwa kila kit, al aladl ni kuweka kila kitu sehemu yake na dhulma ni kuweka uh, kitu sehemu isiyokuwa yake mfano labda mtu anaweka ibada ya Allah subha, ibada kwamba anayestahili ni Allah subhanahu wa taala pekee yake unapata mtu anaabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa taala kwa hivyo ile ni dhulma ile hii ni dhulm kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna shirka la dhulmun adhim shirki ni dhulma kubwa kwa hivyo kumwabudu asiyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dhulma na hii ni katika zile tabia mbaya na katika tabia ambazo kwamba hazistahiki Muislamu kuwa naye ama unachukua haki ya mwenzako mu yani haki ambayo unafaa kumpatia huyu unampatia huyu kwa hivyo umeweka kitu sehemu isiyokuwa yake na utakuwa umedhulumu kwa hivyo dhulma katika uh, type zote za dhulma zinaingia hapa ndani kisha akasema wa shahwa na mtu kukuwa na shahwa yani na shahwa anasema tahmilu ala alhirsi wa shuhh yani shahwa ni ile labda mtu kupenda sana mali inamfanya mtu anakuwa bahili ama labda e, inamuingiza katika mambo ambaye kwamba adamul ifa yani inamuingiza katika mambo machafu labda kama zina na mengine na pia aa, ama mtu kukua na aa, aa, aljasha yani ile mtu akona ni bahili hawezi toa kwa sababu ya kupenda mali mambo kama haya na ya mwisho kabisa al-ghadhab akasema ya kuwa uh, hasira na uh, hii hasira yahmiluhu ala al-kibr wal -hikd. na mpaka mwisho na maneno haya yote ambayo tumeyazungumza uh, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ameitaja katika uh, madari, madariju al-salikin kitabu chake ambaye ni maarufu kwa hivyo hii ndiyo uh, uh, masawi alakhlaq yani tabia uh, mbaya zote Sheikh Ibnul Qayyim anasema zinarudi katika haya mambo manne ambayo ni aljalu wadhulmu washahwatu walghadab uh, nadhani pia wakati umeenda ume sana inshallah tutasimamia hapa wabillahi tawfik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam